arren unitatea B erlaxetzeko gogoa lau Kaixo, ainoa, irene naiz, zermo du zibilizara, Asteburuan Unibertsiitatko lagun zaharrekin gelditu naiz, dantzatzeko gogoa daukagu eta diskotekara joango gara, parranda egingo dugu, animatu eta deitu.